<تصفيق> اقرا وخيا ورتل القران في بصوتك اسمع لك وانا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصلى الله وسلم تسليم الكفير زاهل أبطي الله جل شانه دانسي مساءة السلام نبسني الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم وكاجوزي شني الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَبْقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَفِ Bojte se Allaha jer lašanuhu istinskom bogobojaznošću i ne mojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah suh'ana wa ta'ala molimo da nas učini odoni koji kojega se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I nas učini od onih koji će biti na Kur'anu i sunnatu njegovog pasanika sallallahu alaihi wa sallam, sve dok nam ne dođe smrti. Draga brećo, večeras nećemo nastaviti sa tumačenjem sura LKF, nego ćemo večeras napraviti jednu, kažem, jedan izuzetak, s obzirom da sam bio neto jednom, možda malo dužem putovanju, a čovjek na svakom putovanju kada bude gdje ode, nauči neke stvari, vidi nove stvari, nauči nešto, uzme neke koristi, pa sam ja tako mislio da neke od tih koristi, svari koji sam vidio na ovom putovanju da podijelim zajedno salama. Kao što znate, Allah ta me je počestio da sam zajaretio dva sveta harama, Haramekke i Haramedine, kao i još neke druge gradove. I, vala Allah, imali smo priliku da se sretnemo sa velikim brojem učenjaka, velikim učenjaka, da pričamo razgovaramo, pogotovo o problemima i stvarima vezano za ove naše prostre. Prvo, čovjek treba da se trudi, eh, da čitav njegov, njegov život nekako bude vezan, da ima jedne posebne osjećaje prema meki medini. Draga vrću, danas eh, ljudi, muslimani, žive i nažalost njihova srca su vezana za mnoge stvari, za mnoga mjesta, za koja ne treba da budu vezana. I čovjek, naprimer, nekada kada priča, kada razgovara se svojim prijateljima, kaže, eh, da mi otići da vidim to, eh, da mi otići da vidim to mjesto, da vidim tu osobu i tako dalje. Međutim, ne vidiš u tom govoru da taj čovjek teži za mjestima koja su sveta mjesta u Islamu. A to je prije svega Mekka, posle toga Medina, grad Allaho, posle nika, sallallahu, alimu, sallimu. I zato kažemo, hvala Allaho subhanahu wa ta' pa nas je Allah učinio od omladine čeha srca su vezane za ova svijeta mjesta. Jer pogledajte koliko je, na primer, muslimana, ljudi koji tvrde i koji misle da se drže Allahove u vjeri. Međutim, njihova srca nisu vezane za nekoj Medinu, nego misle da se njihovi autoriteti, neki misle da se njihove autoriteti nalaze u Turskoj, neki misle da se njihovi autoriteti nalaze u Iranu, i tako dalje. Međutim, kada se spomene Mekka i Medina, To je jedno samo mjesto koje se samo dođe, povidje oko Kabe i to je to. Draga braće, to nije tako. Čovjek svoje srce mora da veže za ova dva mjesta. Jer obzi ako uzmemo u obzir riječe Allahovog p.s.a. da kaže ko od vas bude u stanju, ko od vas bude mogućnosti da umre u Medini, pa neka umre u Medini. Inni med Jer kaže p.s.a. ja ću biti zagovornik na sunnjem danu onome koji šta? Ona moj koji mre ovne dine. Zato pogledajte te odlike. Zato su ljudi, zato je bilo ljudi sa naših prostora, prije kada stišla na hađ, ljud pošli godinu prije na hađ da stignu sledeći hađ. Oni ljudi odavde koji nisu mogli da odu, bilo ljudi koji su obič uh, imali običaj da sakupi nešto para, da dadnu tim hađama i da kažu da se to podijeli sirotinje harama Mekke i Nadine. Znači nisu mogli da odu, međutim, Na taj su svoju sadaku slali da se podijeli sjerotini mekanskog i medinskog harama. Znači pogledajte na jedan način kako su bili vezani. Pa se tako spominje također za jednog mostarskog starog alima. Kaže se da je nosio odjeću poput Medine ja. Da je nosio ono džupe i turban kako su nosili stanovnic Medine. Iz ljubavi, prema gradu Allahovu posljednika sallallahu. Draga braći, to je srce muslimana. Jer srce muslimana je za neku Medine srce muslimane da je broć za s arapski jezik. Allah je objavio Kur'an arapskom jeziku. I onaj ko ne razumije, razumije arapski jezik ne može u potpunosti razumiti Kur'an. I sad to jedna uslova, uh, ono, je jedan od osnovnih uslova i uvijeta za onoga koji tumači Kur'an, jeste da bude veliki poznavalac arapskog jezika. Da pozne arapski jezik. I zato pogledajte. U lema ahri sunnata wal se čvrsto drži u u sljedbenici ali sunnete u džamaata se čvrsto drže uleme koja ispunjala ove usre. Koji tumače Kur'an i sunnet, poznavo i čarapski jezik. onako kako je došlo to u sunnetu Allahu kusanika alihissalatu usala, govora ashaba tabiina i tako da. O tih susreta koje sam imao. Imao sam jedan susret sa šihom Naserom ili Umarom. Vama je nekom je od vas manje više poznat, jedan od najveći, najpoznatiji šihova sada šeheh boravi u rijadu, i kada sam došao kod šeha, inače, Subhanallah, Allah je dao ti ljudi, ta ulema, oni su toliko zauzeti i toliko ljudi vode je računa o problemima muslimana, gdje god se nađu, da nije nimalo čudo kada dođeš kod nekog od njih, da ti kaže imaš samo 15 minuta da sam mnom sjedniš. Kad smo dolazili kod šeha Nasir Umara, šeha nam je dao termin u 9 sati 40 minuta. I rekao je, 15 minuta imate vremena da razgovaram. Međutim, ovaj brat koji nam je napravio taj sastanak, čiji je mislio da je samo došlo taj brat. On je znao da, smo, da je bilo i nas drugih koji smo došli. I še kad nas je video rekao je, svaki od vas da da sa njim pričam sat vremena. Međutim, ispričao mi je jednu priču, jednu kratku priču, koja je, mislim, toliko korisna. I zato vidim da u istu treba da vam je predese. Čiji mi ispričao je jednu priču, Kaže, kada sam bio djete, kaže, ja sam čovjek sa sela. Kaže, kada sam bio djete i kada sam pošel u školu, u prvom razredu sam, kaže, bio odličan, među najboljih učelicima. I kaže, kada su bile ferije, kaže, uzeo sam knjige, da se spremam za drugi raz, da mi drugi raznih bude lahko. Sam, kaj, bio sam, kaže, bio sam među najboljih. Međutim, kada je došel u početak druge školske godine, kada sam došel u školu, radio smo prvi ponovu razredu. Rekao sam što to? Kaže, babo je rekao da te moram u vratu prvi razred. Kaže, Hana babo je kod nas imao jedno posebno mjesto. Kaže, čak sam odrastao, imao sam svoju djecu, imao sam učat, nisam smio da upitam babi što je to uradio. Kaže, nismo se bojali babi, u smizu na nas, udaru na nas je bio. Međutim, imali smo veliko, strašno poštovanje prvi njima. Kaže, prije nekoliko godina, kaže, upitav sam babe kaže, što si me onda vratio prvi razred? Kaže, vratio sam tu prvi razred da bi tvoji temelji ojačali. Vratio sam tu prvi razred da bi tvoji temelji ojačali, da bi bio jači. Kaže, svanala, kaže, vidio sam veliku mudrost u onome što je bavo radio. I še je to spomenuo u kontekstu kada sam mu govorio o našoj škole Kur'ana, kada sam govorio o našim aktivnostima, spričao mi u priču u kontekstu da dobro svi mi, znači ja i vi, znači govor upuće roma, da dobro obratimo pažnju na to kako ćemo učvrstiti svoje temelje u A tu se misli i temelji na Kur'anju i Sunnata Allah'u kusanih sallallahu alaihi kusanih. Jel teda, braćo, ova vjera je jasna. I e to je nešto što smo rekli svoj puta. Međutim, na njoj će usrajati onaj koji sam sebi udari jake temelje kada je u pitanju Kur'anju i Sunnata Allah'u kusanih. Jer čovjek kako putuje, čovjek kada odje, naprimer, na primjer, na hađu, Kada vidi mnoštvo tog islamskog umeta, kada vidi sve te ljude koji su došli na hađu, vidi islamski umet u malom i vidi koliko su ljudi u neznanju, vidi koliko su ljudi slede svoje straste, vidi kako su ljudi baki, kako su... Znači, na tom hađu i na toj umri možeš vidjeti čitav islamski umet na nekoliko kvadratnih metara. Ljudi tada dođu i svak pokaže svoj ono što se nalazi u njegovom duši. I zato, draga vraća, znači, znači, da pogledajte O tome. Znači da čovjek sam sebi udari temelje na Kur'an i sumnatu Allahovu. Znači. I da ga vadaći, ovo Allahova vjera. Čovjek, ako čini dobro svom komši, on čini zato što mu je to Allah naredio. Ti ne činiš dobro svom komši radi njegovog hátora. Da bi komši rekovalo Allah kao si je muslima. Ne, ne, ne. Ti činiš dobro prema komši zato što ti je Allah je to naredio. Ti uzmaš abdis. I kada ne Pusti švetar tipo na uzmeješ abdest. Pitaš on te zbog čega? Pustanje vetra kvarja abdest pa ponovo moram uzeti. A nikde nije nikakva neč to se dešava. Mačku na laovu redošla. Ako pustiš vetar, moraš se tad Zbog čega Silije prema svom bratu Muslimanu? Sve to što ti Allah dželle šanu tona ređuje, dragi braćo, ovo je jedna stvar. To mi reko jedan šejh dole. Naći to, je znači, to, je to, znači, to je jedan stvar koji se zapamtio. Naći mi načinimo lijepo drugima. Radi njegovog hatera, nego činimo za to što nam Allah dželle šanu tona ređuje. I dragi braćo, to je pravilo u Allahođerlešanu vjere. Jer se što radimo, radimo zato što Allah vjera. Ne radi hatura mog, ne radi hatura njegovog, njegovog, zato što je to vjera, to je program koji Allahođerlešanu objaga. I niko nema pravo da u to ulazi i da to mijenja svojim strastima. I zato, spohana ponekad, znači, vezana za ovo dotiče se sada jedne druge stvari. A to je što sam vidio da većina islamske učenjaka danas, da kada govori o islamskoj omladini, I o problemima islamske omladine ukazuje na jednu stvar. I ukazuje na najveći problem islamske omladine danas, a to je, to je ekstremizam. Se je se pojavilo u skoro svim islamskim sredinama mladići koji su fino počeli i ušlo Allahom, međutim, nisu ispravno udarili sebi temelje, Kur'ana i Sunnata, da su otišlo ekstremizam. I počeli su da miješaju stvari. Počeli su da ružno govori islamskim učenjacima. Počeli su da postupaju po svojim prohtjevima. Neseli su se fitne. Među muslimanima. Muslimane su počeli da ubijaju muslimane. Da govore ružno muslimane. Zbog čega? Radionih temelja Kur'ana je sumletan. I zato, draga braća. Suhanla, nekad ja čujem. Dođe do mojim ušiju od nekoga, od naše omladne, da kaže, e, kaže, Boga mi sada treba biti žestok. Žestok protiv koga? Žestok kako? Da čovjek bude žestok prema svomu bratu muslimanu, tako što će biti vazda na mrkođeno oklica, Jel to neka žestinov, to nije žestinov, Allahov i veri. Allah subhanahu wa ta'ala nije tako naredio Allahovu posaniku alaihi salatu wa da bude žestok. Naredio mu da bude žestok. Međutim da bude žestok, da se drži na redbi subhanahu wa ta'ala, da se kloni za brana, što me Allah Jilashanu zabranio. I kada dođe vrima žestinov, da se bude žestok. Allah Jilashanu naredio, kada vrima džihada, kada se vojske, sukobi, Dolazi je li tada pravilo da se lijepo poziva? Nema tad je pozivanja. Tada ide, ako možeš da otkineš glavu, kidaš glavu. Nema tada lijepog postupanja. Tada je lice u lice. Jer to je Allah uzirmašanu bira. Budite žestoki protiv njih. Uderajte ih kuda istignete. Međutim, to je kada? Kada je vrijeme Međutim, kada nije vrijeme džihada, dolazi druga Allah uzirmašanu naredba. Draga vrata, to je da čovjek bude blak. I da nalijep, na lijep način Poziva. I zato vidite Allahovu pesanika, pa alaih salak, u sala. Hoćete li vidjeti tu žestinu, na takav način, u životu Allahovu pesanika, pa sallalahu alaih salam, da je ukorio nekoga na grub način, da je ukorio nekoga pred nekim, da je tako rekao, ko što se zna desiti među nama, nije tako Allahovu pesanika, pa sallalahu alaih salatu, pa sallalahu alaih salatu, sallalahu alaih salatu, srce Allahovu pesanika, alaih salatu, sallalahu alaih salam, vidi kolik je bio rahmet, Allahovu posanika sallallahu aleyhi wa prema svom umetu. I zato da nekim braću od predstavnih predavanja sam vam rekao da ću vas spomenti hadis čovjeka i žene koji su kamenovani. Koji su kamenovani do smrti za vrema Allahovu posanika sallallahu aleyhi wa sallam. vidimo primjer da kažemo te žestine odnosno te blagosti. Allahovu posanika sallallahu aleyhi wa sallam prema nekom je kućinio jedan od najvećih greha. Greh koji zaslužuje ده سنه ينسبرده في مرتكاز فتاكو زبيلو جيما موسى وصا يحب ودال وصنن ابو ريده رضي الله تعالى عنه الله وبستاني وصلى الله عليه وسلم كويس زاو ماعز زاو سيتري الله وبستاني عليه السلام لك حجر كويس قيس لاصحاب الله عليه وسلم في تيجه Allahum poslaniqe sallallahu alaihi wa sallamu. Draga dolazi naj iz Ibn Malike. Allahum poslaniqe sallallahu alaihi wa sallamu. A bio je učinio zina Počinio je zinalog. Mađutim, bio je osoba koja je bila u braku ili prije je toga bio u braku. Znači u tom momentu kada je počinio. Jer u islamu osoba koja je u braku ili prijedhodio je brak. Ako počini zinalog, za njega je smrtna kazna. To je bio muškarac, bila žena. Međutim, ako mladić počinio se nalog, onda nije smrtna kazni. Međutim, ima kazni. Da, kazan, bit mali. I ovaj Malik je bio osoba koja je bio, što se kaže, muhsan. Znači, prethodio, imao je brak. Počinio se nalog i došao Allahom poslanihu sallallahu alimu sallam i rekao mu, Allah tahirni. Allaho poslaniće očistim. U jednom privaciju kaže da je rekao, Ja Rasulullah, tahrir mi na zina. Allaho poslani će očisti me od zinavka. A poslani sallalahu a nijem sallalahu kada je čuo te riječi, rekao je vajhaq, iruđi, festabfir illa, utub ali. Poslani kome rekao, teško idi, traži oprest od Allaho i pokaj sallalahu. Poslani kama je dušao Dan poslani dolazi ma zimni maani po nama. kaže, Ja Rasulullah, tahrir mi, Allaho će očisti Pa on poslanik alihi sallam kao što mi je Idi, okreni se, idi od mene. Učini stigfar i moli Allah da te obrasti. Pa je utiš. Pa došao treći put. Reku ja Rasul Allah tahirni, Allaho poslanić očistim. To jeste Allaho poslaniće izvrši nadavnom šariatsku kaznu. Zuhana, so, pogledajte srce Mojina. On dolazi i traži od poslanika sallallahu alihi sallam da nad njim izvrši šariatsku kaznu koja je smrtna kazna. Traga braći, dole u Saudijskoj Arabiji se izvršava šariacka kazna. I dole kada čovjek zasluži šari, šariacku smrtnu kaznu, odlazi se nekoliko sahata prije, znači na tom na tom mjestu biti kidanje glave. Izvršava se udara cabljom preko vrata. Jednim udarcem odmah glava ode. Znači za ljude koji su ubili, ljude koji su silovali i tako dalje. Čovjek to može naći na ovim video videoklipovima na YouTube i tako dalje. Čovjek kada vidi to, znači njemu se jedu, njemu se jedu. اجتين كذا قلنا كما تعرفون ما هي تا اسرهه لا لا سا الله هو الله هو بربيس توتو ما نيما راسك اذا الله ابو القاسم الله عليه وسلم بود الله الله عليه الله ابو القاسم ابو قال صلاه والسلام على Kaže Iron, "Ludi čovjek." Obraća se sa Habim i kaže je li on lud čovjek? To je se zna što govori." Pa kaže Allahu poslaniku, "Ne znamo da." "Pokaži." Pa a šerife muzika. Kaže poslaniku Ali, "Salatu se." "Je li za... popularni alkohol možda?" "Djotište te pomiriš tega i vidite da nije popularni alkohol, da možda u tom stanju to govori." Pa kaže Allahu poslaniku, "Ne Pa onda uleva se kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selle posla čovjek koji za slanika Nigu om plamene. I reko im Ata'alamun bi'akli ba'san tunkiruna minh ušeya. Zna te lvi, ima ltaj čovek neki mohami u svojoj za to što gori. Pokaj v Allaho posaniji čene. Tek nakon toga Allaho posaniji sallallahu alaihi wa sallam na radyo nase kamenu. A ju ti posle toga Allaho posaniji sallallahu alaihi wa sallam reko istagfiruli maiz. Terašt oprsta za maizem. اكرامكم نوان تصلي الصلاه على محمد يا دو شاو اصحاب ما ارككم ركوي لقد تاب توبه لو قسمت بين امتي لو وسعته كجوكاي وسعتكم توبه كذا بستاء توبه قد الله بين دو است امام الله فرنسي حديث ده دوشلا جنة إز بلمنا جهين إلي غامدية كاجي سي ده دوشلا إي ركلا الله وكسانيك وستشتنا تكو جنة كي بيلا عداته يلدى وانه وشينا سنعوك إي دوشلا كده الله وكسانيك صلى الله عليه وسلم إستو تكود تراجي تسند نوم إزورشي سمرة كاجي يا الله يا رسول الله تهرني الله qoslanic. الله Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Birji, muradis idi." Pajdošla sutreda. Je prijena gostuje poslanik sallallahu alaihi wasallam i šta reka, reku: "Allahu qoslanic. La'allaka turidi an turaddani kama radda, kama Ko drugo puta kaže mu zar hočiš da mi vraćaš koš to sem brati majza kažem Allaho poslednim časom ja trudnom sinu pa kaže bo sallallahu alejhi ve sellem erci hadi talidi kađo posani ka li sallallahu sallam, vrati se idi i rodi i onda vidi dođe znači tu subhana kako kažem jedan broj uleme jedan broj komentator i posali sallallahu selam nedošao znači da odbije idi nemoj se vraćati učinite u da te oprosti vadi kad i priznaš mu, tada mora da se izvršikati. I došla je, i rodila je. I čim je rodila? Subhano. Čim je rodila? Uzela je djetu krpe. I odnjela ga Allaho poslaniče. Rekla Allaho poslaniče, ovo je dječa krod lasaka. Pa joj kaže poslaniče, salatu wasalam, idi i se, i doj ga, i budi sa njim sedok ne završi doj. Toftimihi, to jeste, sedok ne počne jesti hranu. Subhanallah. بس لتوقع دولا زين بنا ما تاجد يا نبي الله والله بس نيك كاجه لقد فطمتو وقد أكل الطعام كاجه الله بس نيك اوغا ودبلا سنغا ودهينيا كاجه بوچري دا يدي هراء سبحانه بغل دايد كلكم بوتا دولا زين اتراجب بس صلى الله عليه وسلم ليس رجاء الله بربس تحقص ديك بس نيك عليه والسلام كاجه ومن عوقب من ذلك الشيء فهو كفالة الله Kaže koga zađe sinje što to da to jest šerijatski kazni to je kefarat. Kači na kome se iznosi šerijatska kazna to mu je odkupina od griha. Dači Allah džele ga neće pitati za taj za taj grih. Normalno obuzovanje šerijatski kaznje da postoji šta na postoji halife da postoji musliman. Ako na mogu muslimane ako ne postoji halife da kažu počinimo grije sada da čine na drugim vrste šerijatsko to nije dozvoljeno po cenzusu islamski učina. I poselim sallallahu alejhi ve Je, kada je oni prvi puta dolazano, rekao jednom čovjeku koji je došao sa njim, rekao je, uzmi je, wa ahsini lejiha, ilije po se obhodi prema njom. Subhano, hadiju su Wa ahsini lejiha, ili je se obhodi prema njom. Pa kada je došlo vrijeme da se izvrši na nju šariatska kazna, zakupali su je do prsa. Je takav način bio sprovođenje kazni. I počinje su da je kamenujem. I jedan od onih koji su joj bio je Khalid ibn Walid. I Khalid ibn Walid kada je bacio kamen, po njemu je došlo do njega. Znači po, njeno, po njegovom lidzu prstnula ga njena krv. I tada je Khalid ibn Walid rekao, ono, vidi šta mi uradi. Pa je posanik samlalala, mislimo, mehlen, ja Khalid, polako, ja Khalid. Kaže, pokajala se takvom teubom, da se tom teubom pokajao čovjeku koji od ljudi neispravno uzima imetak, kaže, bilo bi mu opršteno. Bilo bi mu, bilo bi mu opršteno. Sahiba u makis, u arabsko-minsku, znači čovjek uzima, uzima imetak od ljudi na neispravančinu, znači otimačinu i tako dalje. Što u ovaj, ovom se vidi da je to jedan od najvećih griha, da je takva osoba učila takvu togu kao što je učila u žena, ovaj kaže, da u feralahu bilo bi mu opršteno. Pogledajte, draga, vraću Pogledajte, suhanallah, prirode jednog muslimana. Jedan musliman može, jedan musliman, jedan muqmin, može pogriješiti i učiniti griha. Može li kod nas biti siguran da ga Allah, neće iskušati nekim griho. i pogledajte kako je stran muslimana kada učini griha. Nije na to u prsima peče. I čovjek musliman ne može da bude mira nikako. Da čovjek bude musliman, muqmin ko učije Kur'an, učije sunnet Allahov poslanika عليه الصلاه والسلام da ustaje avanen kome grijehu il čak da se hvalisat tim rijom ili da čak druge poziva u taj grih da Allah dljašano sačuva. Ko što danas draga breću postoji da čovjek radi neke grije. Danja pet vakata mazat dolazi u džamiju i hvali se sa tim grijem. Hoće da kaže kakutin taj grih. Možda druge poziva u taj grih. Možda se da možda misli da je sve to šala. Među tim kada je u pitanju haram, nema tu šala ne šala. Ono je inshallah dljašano to je zabranjeno. Međutim ako iz negotice uradi ili uradi radi svoje slabosti, pogledajte kako je odnosrao Mesmane Subhana Allah. Dolazi Allahu sada će mu biti. Zna da će biti ubijen. Međutim to je Allahu propis. I dolazi traži od Allahu poslanika alejhi salatu vesselam da to učini. Poslanik Gavraci međutim dolazi, ne može, ne može da se smiri. Zato što je to u njegovim prsima i hoće da se izvrši nad njim ono što Allah džellelahu tehanu naredio. Međutim pogledajte, Allahu poslaniku sallallahu alejhi vesselam. Jer poslanik Alihi salatu vesselam Jel poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada mu je došao što si to uradio? Jel ga izgrdio? Jeli je izgrdio? Jel i rekao drugima tako govorite on nego čak poslanik alejhi ve sellem je nakon cioje ku bude liye prema njoj. Lije po obhodi prema njoj. Sve što se boijo poslanik alejhi ve sellem da će radi to je nog da će joj neko naškoditi iz njenog plemena. Kao što kaže mam nevi mi sam komentar. Bojao se poslanik sallallahu alejhi da iz njenog plemena nek ko neko neće naškoditi pa je rekao lijepo posugoj prema njem. Zaštitite. Učimaj grije, učimaj grije jutim. Da ti obješ se izvršite. Allah probis. Pogledajte blagost. U ovom hadisu pogledajte, blagost je blagost poslanika sallallahu alejhi ve sallam. I za neko može tvrditi da je na sunnetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sallam. Da I zato kako ćeš obhoditi prema drugom, kako ćeš drugom ukazati na neku mahanu, na neku sabos, na nešto što uradiš, na nešto što uradi iz neznanja, kako ćeš mu ti ukazati, treba da znaš da je i to Allahova vjera. I zato se čovjek treba pojeti Allah, suhane vateana. Jer ova vjera se ne može dijeliti, ne može muzijeti jedan dio Allahove vjere, drugi dio Allahove vjere odbiti. I zato, draga braću, ponovo se vraćamo na ono što uvijek ponavljam Mađutim, ponovno ponavljam povod mi samo za onu, što sam rekao, što mi je spomenuo šehi naspril ovo. Znači, kakve će čovjek sebi udariti? Temelje. Mi smo sada mladi ljudi. Mi smo sada, većina nas je oko 20 do 30. Znači, još sve. Znači, ml mladi smo. Kakvi ćemo biti u starosti? Kao muslimani to zajemljaju sada od naše mladosti. Normalno su Allahi uđališljano u rukama. Mađutim, kakve ćemo temelje udariti u svoju vjeri? Sada! To se čitav naš život pokazivati. Isto čovjek, nek nešto na početka da pravi kuć, neka nešto bude malo krivo, sve što ide dalje, sve krivlije i krivlije. Sve više i više se ta mahana pokaziva. I zato ko će da uči znanje, ko da uči Kur'an, ko će da uči sunnet poslanika, kako bi potom radi u to pozivu. Međutim, ona je da pametuje u Allahovoj vjeri i da širi neke svoje ideje ili da govori o nekim stvarima, Ako ga upitaš, ko je to rekao od islamski učenjaka, ne zna, pa ovo, ko je to, rekao, pa ovo. To nema, draga vreću. Svaku stvar u islamu, što govoriš, što radiš, imaš dokaz. Iz Kur'ana i sumnata, rekao ta islamski učenjak, rekao ta islamski učenjak, je to Allaho je vjera. Mađutim, postupa po svojim herojima, nema tu temelja koji su udarani na Kur'anu i sumnata Allaho. Draga vreću, ješ jedna stvar. Suhanlam. Sam vidio kad sam dola biio kad sam biio u Riyadu positi sam jednog šeha jednog šeha koje mako da kažamo možemo reč mladži ci mladži je bio od 50 godina je biio da poznati šeha on je biio da od učanih ka šehe bin Baaza rahmatullahi i kad šehe bin Baaza preseluje ono ga je ugasuli ga je ukupao veđutin subhanallah biio sam kot šeha kot danas poslije tindi šehe Allah je dao da je še i sutra dan preselio, da je poginuo sa obraćajnoj nesreći. Bio ovdje on i žena mu i usmjelog kćeri. Allah je preselio on i žene i tri kćeri. Pijek je završao bolnici gdje su bili mu intezim u njezi. Vladom taj događaj je nekako sve to, kad sam bio tu, ostavio veliki tražnobri. Suhanallah više je imao 5 puta sedmisno predavanje svoje kuće. I to predavanje na kojem sam ja bio, je bilo predavanje iz Buharije, iz Buharna Osaheja. I posljednje predavanje, posljednje hadijs koji se čitali iz Buharijeve zbirike, bili su opis džernata. Posljednji hadijs je bio, ustvarne, uh, ja sam bio na prezadnje predavanje, posljednje toga je še još imao jedno predavanje i taj dan je presjelo. Uglavnom, zadnje predavanje je bilo o, o hadijs koji govori o opisu džernata i o džernatskim vratima. To je bio posljednje predavanje, posljednje je, je otišno na put da drži predavanje njenom gradu, jer je dao i on sudar i presanjeve. Suhanahu ala, je to je jedan od lijepih znakova. Znači, da čovjek, da kažem, da ne je baš da bude posljednje predavanje hadis poslanika ali i srlata, to je hadisu kojima se govori o džennetu, o džennetskim vratima, iša da je šaret da Allah ga učinio ostalunika dženneta. Međutim, suhanahu ala, ta džennaze je bila obrovna. Čenaza je bila možda najmanje deset hiljada ljudi. Čenaza je bila velika, došao je nuftija. Kral je porodicu izrazio sa učješće, došli su šejihovi učenjaci, prinčevi su postali svoje helikopter avione pod tu djecu itd. Uglavnom, subhanallah, jednu stvar koju sam tu vidio i naučio. Da čovjek, da čovjek treba na dunjaluku da ima uistinu prijatelja. Da čovjek treba na dunjaluku da zaradi prijatelja. Koji će stvarno, kada on presari, stvarno iz dubine svoje duše reći, da mu se Allah spune. Jer ja, pogledajte, upratite, kada ljudi umru, kada nekog ne, kako imaju dosta taj rahmet mu duše, da mu se Allah spune. Ja, ti ne vidiš nekako da taj rahmet, da taj dovada je iz srca. Beći ti zamisli, da imaš toliko prijatelja, a imaš nekolike hiljade ljudi, koji će... Ono, stvarno, da ne kažem spustiti, pustiti suzu. Neko koji će iz dubine duše reći da se Allah smili. I koji će stane, ne samo to, neko upućiva dove da kaže vam se Allah smiluje. Koliko je dobro radi, da mu se Allah smiluje. Da čovjek pesne, ne da čovjek radi dobro radi toga, nego ako bude šalbima Allaha, Allah, Allah će ti to obratiti. Pa će Allah dati da te ljudi po dobro spominu. Pa će reći razmišljati ko mi Allaha. Radiu je za Allahovi, da mu se Allah smiri. Pa čovjek ostavi za sebe, naprimjer, hajir ili djecu. Čajno je pa Čovjek iz za sebe ostavi hajir djecu koja će moliti Allah, Anđela Šanu, zakida. Imaju poštovanje. Pogledaj s Fana, še je nasno kaže. Kaže, bio sam djedo i ja sam smio da, da babu pitam sve. Ne od srana, nego od poštovanja prema otcu. Od poštovanja prema babi. Da odgojiš takvo dijete, da stvarno moli Allah, Anđela Šanu, tebi zaoprosti kada ti sut da ostaviš za sebe učenike, koji će stvarno reći, ona je naš šeikh, ili ona je naš profesor, ili ona je naš, dasnaz, da, Allah je da mu Allah će lišan u Da mu Allah će lišan u brzdi. Toliko nam je dobro u greku, toliko nam je lijepo u greku. Ona je naš, komisja, da je da je čovjek, na dunia, Des, ko da mu se Allah će lišan u Znači čovjek treba na tu nauku da zaradi te svoje prijatelje, koji će moliti Allah će lišan u I draga braću, subhanu, tu sam vidio možda po prvi put Nacij kako biva u koposnjeto. Ja sam gledao svojim ja sam gledao svoj majku. Bilo mi je poznato. I možda sam gledao na jedno mjestu, pa međutim se, Nije mi ostalo toliko urezano koliko je va sada. Naći znate kako je koposnjeto poslije kali, celato, celam, ta se kopao. Naći tako se nekada i ovdje kod nas kopao, i ja sam zato ko neki ljude koji se sečaju da se tako kopao, no međutim danas većinom ljudi tako ne kopao, Mada inače koji se kod nas ukopava i dozvolja. Dozvolja. Ogjetimo sunnata posanika aleh salatu sallallahu alejhi wasallam. O sunnata posanika aleh salatu sallam jeda se ukopa لحد. Da se kopa takozvani لحد. To je šta, otprilike kad bi rekli, to je kabur u kabur. Dakle, znači, kada se iskopa kabur vako, znači, od strane prema kibli se zareže, Se zareže znači, za me. Dakle, iskopa se kao rupa, znači na dnu kabura od lijeva od strane prema kibli, i kada se meić spustiti, normalnoić se spustiti spusti, spusti, samo spuste samo čefin. Znači ono što je kod nas u tabutima, tabut je bolji od sanduka. Mađutim, nije tabut ni tabu, od sunne taposanikare instalates. Nego sunne taposanikare instalates, ono glede se meit u čefinima, kada se spusti u kabur da se gurne u tu, znači to što se zakopas. Znači da kažemo da se gurne u tu. Tako da čovjek fakci kada gleda kabur od znači ne vidi meita. Zato što se meit podvuči. I onda se to čepitme, znači stavi se kamenje na to gde meit, i onda se zemlja ne terpa. Znači, onda se šta? Onda se zemlja, onda se zemlja na tu sami. Ništa daske. Znači, ništa daske. Znači, stavi se, razumiješ, to se kamenom te i onda se zemlja samo tu. Sahanullah, ima li čovjeka da nije to uzavršeno? Ili ima li čovjeka od nas da neće to uzavršiti? Mi smo sada ovazili šamuna, mi pome se vraćaju na to, mi smo mladini i vraćaju. Pogotovo sad čovjek treba povesti računa, sada kada je ovo ljeto, više se ima pelik je za vitelo kupmo za 6%, moj tako da čovjek. Znači, A čovjek treba da čovjek panić spamit. Znaci čovjek od nas svakog mjeseca. Mi sad pojimo ovde. Družimo se, pričamo, smijemo se, jedemo sad ekima, gorim. Možete mi duoce. kada cevort e ona je ona samalla. Allahu dušhar, Allah rahmet. Oh bhai, Allah rahmet. Si tako, znači, doći to vrijeme. Naći ساتو <سؤال> чуєть треба сату посани каніса на тосанка пак фіру згару в наса субахаллах посани калі салату сане путь чуєка корко год біо мат біо старде сеча апоспет пак ажє посани каніса на то екфіру згару хадна есамо то сунна та посани каніса тасана рага брачоє печомо седан преносим єдан сунна таллаха посани каніса і надана седе чега спровести прок Znači, prenosim vam sad jedan sunnet posanika alaihissalatu wasalam i nadam se da ćete ga spraviti u praksu. Znači, pa makar odmah večeras da to uradite. A to je da posanik sallallahu aleyhi wa sallam kaže da musliman ne smije da za noći dvije noći, a da mu vasijet nije napisan. Znači, od sunneta posanika alaihissalatu wasalam je da čovjek ima napisan vasijet. Znači, koliko god bio blag, bio star da napišeš opravku vasijet. Pa makar da napišeš postavljamo usjet da se budete allah džalaluh sanu dotanjate petak a da se plati haram i tako dalje. A kod ima što Para da kažeš na primjer pošto normalno u šerijatu se znao se kome ide, međutim imaš pravo na trećinu da daдеш znači nekom je ko nije nasljednik. Pa na primjer da kažeš trećina ide tom i tome. Ili da kažeš na primjer tu zemlju što imam jedan dio taj zemlje ide kao vakuf i tako dalje. U kanun nasjetje da se inače ima da napišeš u usjetu stavlja da mogao su leta i da mi je danas planja data to u sunneta poslika sallallahu alejhi ve subhanallahu Aisha Abdulaziz u hijebi ste preselio jedna od tih ćerika koja preselila bila mu najstarija ćerka bila je hafiza Kur'ana jela je da je vasije napisala na tom ptomani a citata kadisela u znači znači od tog da je taj dan I tada je da napisala vasija, Allah je dao da napiše vasija. I napisala taj dan kada je vasija. Znači, to je od sunnata posljednika. Draga braću, doći na mene. Kada niko od nas neće biti na ženu. Čovjek, na primjer, ima ženu, ima djecu. Lijepu, ima mašla, finu, fabili. Međutim treme da kaje li draga žena. Doće vrijeme kada nećemo biti zebni. Doće vrijeme kada ćemo obad biti po zemlji. I neće nam to da ništa koristiti. Neće da nam koristiti Ono što pričao, ženi, šuplje pričao, volim te, voliš me, a ono, a... Bio si daleko dobri djela, tad će draga vrat ću koristiti. Ako je bilo Allah radi. Bilo ti žena, ako, bilo, tvoje, a a Toči, ono ako je bilo Allah radi sa tvojim djelom. O, dobro što si učinio, to će ti koristiti. Mađutim, ono loše djela koje su radio, Allah subhanahu ta'ala kaže, Tawaddu leu anna čovjek će poželiti da izmože njega i to u loših djela, loših djela koji počinje tevel taudar. Teka ni karase. Vi zato čovek ne možete, dragi braćo, ne možete da na to padan spasmet. Jer čovjeka komu je stvar ako razumi je smrt. I samo razmišlja o toj smrti. Razumije će suštinu života. Vidi će da ga je alošan mu na u životu dao da samo njemu robuje. I taj čovjek sa kućom svoju života mora da zna kako da je provede. Bolje računa o svom namazu. Uvijek govorim o odnosu između čovjeka i njegovog gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala. Gdje, ta, gdje je prvo mjesto gdje se taj odnos između tebe i tvojog gospodara popravlja? To je namaz. Znači ga vraću, to je namaz. To je namaz u džematu. Znači to je od naše vjere. Subhanahu wa ta'ala od fadileta, od, od, od, od odlika svetih tih mjesta Mekke i Medine i te države što je Allah je dao dao u toj državima šarijalska policija. I pijet vakar. Svi ezani kada su, svaki dućan mora da se zatvori. I svi idu namaz da pravi, namaz u džumatu. I samo kada je džuma, nego svak uči i kendio, ovaj, nema pravi će lape, ne pravi, razumiješ, kaže, zapeće se, jufka će se osušiti, moraš zaključati na namaz da ideš, jer uči ezani. Je znači niko tu nema prodanja. Vidite, tamo stojiš, dolazi i policajci, kažem ovako, namaz je, razumiješ? Znači, to je Allah je samo što je počestio. To je što je samo počestio, ta sveta mis I zato je draga vraćava, to je ljamaz u džematu. Kako može srce muslimana da bude? Draga vraćava ovo su osnovne stvari. Ovo više, znači, reksimo, nije ono predavanje naše tefsir sureke. Ponovo se vraćamo na neke stvari koje su osnova. Ne može čovjek, čovjek musliman, čuje, uči i se zan, čovjek prolazi, porađa mi je, ili sjedi i pije kafu, ili radi ovo, ili radi ono, Allah je lešanu dati da umreš od gladi. Ako je zatvoriš, ako ostaviš te ovo što radiš, jer Hoćeš mu dopustiti da te i Đoham je bude sa jednim imamom, i dva, tri čovjeka koji klanjaju za njim, eli, eventualno jednu i tako dalje. A čovjek također razumije smrt. I to da će smrt doći s akome? Aći, znači, sa se će ukoreniti tu čovjeku ljubav prema haramu. Da laže na šalamu sa čovjeku, pune kadima ljubav prema haram. I čovjek kaže: "E ja još to nisam. Još nisam ja došao do te da reći da skon tam da trebam tako i tako rad u životu." Međutim, on zna da je avlađer šaru zabranio to. Međutim, on, on ima film u svoji glavi da će on da to. Kaže, nisam ja još to, skon to. Nisam to, sve što što nisam razmišlja puno svrti. Da si razmišlja puno svrti, razmišlja o tim svrti. Svaki čovjek, bilo za koji posao da je vezan, da razmišlja dovoljno na bio bi budu ono mi radi. Kada opitam islam, više bi, svjesnije bi nosio taj emanet. Čovjek koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala da zna da će mu doći kada dolazi smrt ja znam nije može da svjest radio bi više na tome da govori ljudima o islamu dosta bi za sebe što više predavanja ja pogledajte Spana Sada ka vidite islamski učeniaci za sebe ostaviliš milionima predavanja milionima kaseta čitao život bio sam kod jednog šejha Riyadu šejh Abdulrahman al-Nasir Baraka tašima uk selam deset deset ljudi nastije šejh što šejh sljep na cio svoje moždanje sita čovjek ih sva kidao za četiri pet predavanja drži Samo držaj predavanje, predavanje, predavanje. Ljude podučava, ljude podučava to Sunu, Aqid. Čovjek to ostavlja iza sebe. Čovjek te stvari. Čovjek mora da razmišlja o tobi šta će draga braća ostaviti iza sebe. I onda još to dolazi tu čovjek da kada razmišlja smrtna dan, nema tu da se dešava ili što si među muslimanima. Da čovjek s čovjekom ne priča, da čovjek vako prema njoku, da čovjek čovjek avara, da čovjek... Znači, sve to Ako ima sjećanje na, na smrti, molim Allah subhanahu wa da nam podari sjećanje na smrti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se na smrti i da nam podari u stranjnosti na Qur'an sam. sunnetu Već u halal temi, ovo su bila, nekada kažem, frtka za pažanje. Inša Allah i ta'ala sljedeće subote, ako bude, nastavljamo sa našim tumačenim suratima. Sve jednom napomenu, sada preko ljeta, i nadam se isto tako za Ramazan, nači pokrenuć krećemo još dva predavanja sad Mimo ovog predavanja suboto, znači to je normalno zonje se spojele. Nači predavanje će biti ono što se kaže malo stručnije. Nači nastavićemo se tumačenjem djela Al-Midof i Šaf, što sam ja prije bio tumačio e, tumačenju tehajisku akidu također i najavljujem vam jednu od knjiga iz hadisa ervatni sunene Nebu budu. Uglavnom ta predavanja će biti dva puta sedmično, mimo subote biće ovdje do kako povodom sposobim kućni biblioteka onda će ako bude predavanja biti nastavljena gore paraj kod neke kuće znači nema priliku da vas ugostim ovaj tu ili kako hoće da hoće. Ko želi više informacija za ta predavanja je potrebno da dođe da naravno neće da narav svi biti zainteresovani da radi svoje obaveze i tako dalje mogu doći da se javi kod brata Murudna da ostavi svoj broj telefona pa će biti obaviješteni da li će biti u ponedjeljak ili će biti u utorak a oba dva termina će biti poslije akciona nazna sam nas pano ta هقرا واخيا ورتل <سؤال> القران بصوتك اسمع لك وانا الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كن من